Oh! بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين والصلاه واله والصلاه والحمد لله سبحانه وتعالى neka je slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu I koliko samo uzvišenom Allahu doliko je. Neka je salavati selam na njegovu poslanika i miljenika Mohameda Mustafa s.a.w. Na njegovu častnu porodicu, sve sahabe i sve one koji ga dosjedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari i svoje dobroce, blagodati i milosti Pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi poštovani gledalci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, iz serijala Tumačenje časnog Kur'ana. Još uvijek družimo se sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom govoreći kako da zavolimo Kur'an i Kerim, kako da živimo s njim. Zasigurno da bismo zavoljeli Kur'an i Kerim, da bismo živjeli s njim i po njegovim upustvima, smjednicama, savjetima, zasigurno moramo se što je god moguće više upoznati s Allahom knjigom, s Kur'an i Kerimom, jer čovjek ono što upozna što spozna to zasigurno i zavoli, zatim nastoji da je što je god moguće češće uz tu svoju voljenu ili osobu ili ono što voli, da što više svoga vremena provodi, da sluša savjete, smjernice, upustva, jer tu osobu voli ili nešto drugo dotično voli, nastoji se okoristiti i nastoji okoristiti dotičnu osobu. Tako isto da bismo zavoljeli Kur'an i Kerim i da bismo što je god moguće više družili se s njim, čitajući, izučavajući, proučavajući Kur'an i Kerim i naravno radići po njime, moramo se upoznati sa Kur'anom. Kur'an je Allahov govor. Allah subhanahu wa ta'ala govorio je njime i on ga je Uzvišeni Allah objavio svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, svome voljenom poslaniku, preko meleka Džibrila. Kur'an i Kerim svojim izrazom, svojim riječima, kao i svojim značenjem nadnaravno je i nedostižno dijelo. On kao takav izazov je svim ljudima, svim oholnicima, inađijima, nevjernicima, prkosnicima, On je izazov i sa svojom najkraćom, najmanjom surom. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an Kerimu poziva sve takve koji smatraju da je Kur'an ljudsko djelo. Da ga je napisao čovjek, da ga je izmislio od sebe čovjek, Allah subhanahu wa ta'ala poziva u Kur'an Kerimu prije svega da sačine jedan sličan ovakav Kur'an, pa kada to nisu mogli, niti će ikada moći. Allah subhanahu wa ta'ala poziva ih da sačine makar deset sura sličnih kuranskim surama. Pa nisu ni to mogli, nik će ikada moći. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala poziva sve ljude da sačine one koji smatraju da Kur'an nije Allahov govor, da Kur'an nije od Allaha, da Kur'an nije nadaravan. Oni koji smatraju da je Kur'an ljudski govor, Allah subhanahu wa ta'ala poziva takve nevjernike da sačine makar jednu suru sličnu Kur'anskoj suri. Dakle, Kur'ani Kerim sa svojom najmanjom, najkraćom surom izazovje svim ljudima do sudnjega dana. On, Kur'ani Kerim, dostavljen nam je kategorično, jasnim, preciznim putem i do nas je sačuvan Allahom dozvolom na jasne, sigurne načine, tako da zasigurno Ovo što imamo pred sobom od Allahove riječi to je Kur'an Kerim koji je objavljen Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Zapisanje između korica Mushafa i sadrži u sebi Kur'anske sure, 114 Kur'anskih sura počevši od sure Al-Fatiha do sure ennas. I njegovim učenjem postiže se posebna nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, samo učenje Kur'an i Kerima je Ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala i uzvišeni Allah za njega posebno nagrađuje. Kako je došlo u hadisu Allahovog poslanika alaihi salatu v.s. da je rekao, doista, za svaki proučeni harf ima se nagrada koja je ravna deset dobrih dijela. Dakle, ima deset sevapa, ja ne kažem da je elif, la, mim, jedan harf, već je elif harf, lam harf i mim harf. Dakle, za svaki proučeni harf imamo nagradu od deset sevapa. Kur'an je zasigurno savršeni Allahov govor, savršeni i jasni argument, dokaz i on je posebna blagodat za vjernike dosudnjega dana. Lieke za njihova srca, svjetlo za njihove prsa, njihove grudi i oni vjernici istinski su prihvatili Kur'an, potvrdili Kur'an i ubjeđeni su da je on doista pravi Allahov govor, nije govor kao što je govor ljudi. On nije stvoren kao što je stvoren ljudski govor. Allah subhanahu ta'ala u svojoj knjizi opisuje Kur'an i Kerim. Mnogo govori o Kur'anu i opisuje ga mnogobrojnim uzvišenim opisima i osobinama, svojstvima koje nedvojbeno ukazuju na činjenicu da je Kur'an iznad svakog drugog govora, da je ova Allahova knjiga iznad svake druge knjige, da je ova Allahova knjiga Kur'an Kerim izvor svakog drugog znanja, svako korisno znanje, crpi se samo iz Kur'an i i ova knjiga Kur'an Kerim zasigurno je iznad svih drugih knjiga, pa čak dakle i svih drugih objavljenih knjiga koje je objavio Allah subhanahu wa ta'ala. Kur'an i kerim, njemu je svojstvena uzvišenost, blagoslov, bereket, sveobuhvatnost, djelotvornost na ljude, zasigurno. Brojni kur'anski ajeti govore o tome. Allah subhanahu wa ta'ala o svim ovim osobinama i drugim govori u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu, pa poslušajmo nešto od tih Kur'anskih ajeta. Tako kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri Al-Hijjar وَلَقَدْ أَعْتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ لَذِيمٌ Mi smo ti, o Muhammede, dali sedam ajeta koji se često ponavljaju i uzvišeni Kur'an. I uzvišeni Kur'an. Allah subhanahu wa ta'la, dakle, ovdje spominje Kur'an po osobini da je on uzvišen. Dakle, uzvišen, pripada mu posebno mjesto, poseban položaj i također došao je sa visina od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje i sedam ajta koji se ponavljaju, to je dakle sura el fatiha Zašto je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje prvo spomenuo sura el fatiha zatim općenito Kur'an želeći da ukaže na vrijednost sure el fatiha Dakle, spomenuo je prvo posebno od Kur'ana, a zatim općenito u potpunosti Cielo sti spomenu, dakle, Kur'an. Kaže ja Allah subhanahu wa ta'la usuri qaf uprom ajetu wal-Kur'anil-Majid takomi Kur'ana časnog, počasnog, uglednog. Takomi Kur'ana kome pripada najveći ugled. Kaže ja Allah subhanahu wa ta'la usuri saad kitabun enzalnahu ilike mubarakun liedabbaru ajatihi wa ulul albab. -al Kniga, koju smoti objavili Ona je blagoslovljena, beričetna. Kur'an i Kerim, on Muhammed, kojeg smo ti objavili, on je blagoslovljen, beričetan, objavili smo ti ga takvog lijedeberu ajati. Kako bi oni, ljudi, razmišljali o njegovim riječima, razmišljali o njegovim ajetima i kako bi oni koji su razumom obdareni, povuku primili, povuku uzeli. Kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri al-an'am, slično, وَحَاتَ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَتَّبِيُّهُ وَتَّقُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ I ova knjiga koju smo ti objavili, ona je beričetna, blagoslovljena, zato je slijedite. Ako želite da budete blagoslovljeni, beričetni, a biti beričetan znači biti stalno na dobru, biti stalno u dobru, da sve tvoje riječi, i sve tvoje situacije, sva tvoja dijela su dobra, korisna i tebi i drugima. Ako želite da budete beričetni, onda slijedite ovu beričetnu, blagoslovljenu knjigu i bojte se Allaha, odnosno sve što nađete u njoj od naredbi, činite. Sve što nađete u Kur'ani Kerimu, ono što je Allah zabranio, toga se ostavite da bi vam se milost ukazala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri al-vaqya Innahu la qur'anun kerim doista je on qur'an plemeniti. Allah subhanahu wa ta'ala uodhi svoyu kniigu qur'an kerim opisuje sa plemenitoštio. U suri al-Isra kaže jalla wa'ala inna hadal qur'an jahdi lilleti hiya aqvam doista ovaj qur'an upočuje na nai boli put وبطشيه النابي <سؤال> بوت يدين اواي قران ابوچيه النابي بوت كاجا وسوره الهاشر سبحان الله اياتي زار مزملنه لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشيا متصليا من خشيه الله وتلك لمثالا نضربها للناس لعلهم يتفكرون اكل باسمي اواي قران او بياولينككوم بردو داستفيلينككوم بردو kada bi to brdo poslušalo nešto od ovih kur'anskih ajeta, ti bi vidio punog strahopoštovanja i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta je s nama? Čitamo Kur'an, čitamo prijevod, slušamo šta nam Allaha subhanahu wa ta'ala poručuje. Međutim, nismo svoje srce ispunili strahopoštovanjem prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Nismo svoje organe skrušili, ponizili, Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala votilke l-amthalu nad ribuha. Mi takve primjere navodimo ljudima da bi oni razmišljali o njima. Da bi oni razmišljali o njima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala upravo ovome. Ko razmišlja o Kur'anu, ko pouku uzima iz njega, ko se okorištava njime, kome Kur'an povećava iman, a kome ne, kaže u suri taube. وَاِذَا وَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّهُمْ اَيُّكُمْ زَادِتْهُ هَذِهِ ایمَانًا ایمَعِه کوئی کده se objavine ka Kur'anska sura kaju kome ova Kur'anska sura od vas povećala ایمَن فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادِتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ što se tiče vjernika njima je Ta dotična Kur'anska sura i svaka Kur'anska sura povećala iman i oni se raduju, oni se raduju svakoj novoj objavljenoj Kur'anskoj suri, svakoj novoj naredbi od Allaha subhanahu wa ta'ala, svakoj novoj zabrani od Allaha subhanahu wa ta'ala, jer sve je to za njihovu korist, sve što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio u Kur'anu, a ništa nije izostavio, je naše koristi Allah subhanahu wa taala sva dobra djela koja nam je naredio i sva loša djela koja nam je zabranio zabranio nam je naredio radi naše koristi u tome je dobro za nas Allahu subhanahu wa taala niko i ništa nije potrebno wa anna alladhina fi qulubihim maradun fazadatkum rijsan ila rijsihim wamatu wa hum kafirun a što se tiče nevjernika Onih koji se ismijavaju sa Kur'anom, koji se okreću od Kur'ana, koji se uzdižu nad Kur'anom, koji na žele da izučavaju, proučavaju, postupaju po Kur'anu, smatraju da neka druga knjiga je korisnija, vrednija, da su smijenice, opustva, savjeti iz neke druge knjige, bolji da se treba neke druge knjige pridržavati, Što se tiče takvima oni ukoliko i čuju nešto od Kur'ana, Kur ih samo još više ražesti, odnosno njihovo nevjerovanje još više poveća, na još veće nevjer, nevjerovanje. Zato oni umiru umato wahum kafirun. I oni umiru umiru kao pravi nevjernici. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nahl: "Vonazzalna 'alaykal kitaba tibyana likulli şey, li shay'in wa hudan Mi smo tebi O Mohamede objavili kitab, objavili knjigu u kojoj je pojašnjenje za sve. Ti bijanen li kulli šej, u kojoj je pojašnjenje za svaku stvar i u njoj je milost, uputa i radosna vijest. Međutim, kome? Lel muslimin. Za muslimane, za prave muslimane, one koji se predaju ovoj knjizi. Jer musliman znači biti onaj koji je predan, onaj koji je pokoran, Onaj koji, kada mu se ukaže naredba, kada se usmjeri ka njemu naredba, on se predaje toj naredbi, on izvršava tu naredbu bez pogovora. Zato samo takvima, Kur'an i Kerim, će biti i milost, i uputa, i radostna radosna vijest. U Kur'anu je sve pojašnjeno, pa oni koji se prepuste tome pojašnjenju i sve što nađu od naredbi rade, sve što nađu od zabrana toga se ostave, samo takvima naredbi ko ran sebi ti radostna vijest uputa i milost i samo takvi su istinski istinski muslimani kaže Allah subhanahu wa taala wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayki min alkitab wa muheyminan alayhi fahkum i doista mi smo ti ga istinski objavili, on potvrđuje knjige koje su bile prije njega, objave koje su bile prije njega, i on ih dokida, stavlja ih van snage. On je iznad svih njih, muhejmin, on je iznad svih njih, zato sudi među ljudima sa onim što ti Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala svoju knjigu, Kur'an i Kerim, opisuje sa uputom da je ona uputa za nas muslimane, da ćemo u njoj naći pravi put, da ona razdvaja dobro od zla, naredbu od zabrane, da se u njoj nalazi pojašnjenje za sve. Što god nam treba, od dobra naći ćemo u njoj. Što god nam treba od zla da se toga klonimo, da upoznamo zlo i da se toga klonimo, naći ćemo pojašnjeno u Kur'an i Kerimu šta je zlo. Samo Allahova knjiga, Kur'an i Kerim, upustvoje i upućuje sve ljude na pravi put. Ukazuje im na ono što je dobro za njih i na dunjalku i na ahiretu. Međutim, od ove knjige okorištavaju se samo oni koji su razumom obdareni. Samo oni koji je doista prihvate kao knjigu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Samo oni koji su istinski muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala, čuli smo, opisuje svoju knjigu kao milost. I ona je doista milo samo onima koji je prihvate kao što je uputa, kao što će ih voditi do pravog puta i na Dunjaluku i sutra kada se svi nađemo pred Allahom subhanahu wa ta'ala Kur'an i Kerim, odnosno onaj koji je radio po Kur'an i Kerimu ići će pravim putem do dženneta. Samo takav, dakle, samo takvima će Kur'an biti uputa. Oni koji se budu rukovodili na Dunjaluku Kur'anom i sutra za sigurno biće odvedeni do dženneta zbog toga njihovog ponašanja na dunjaluku. Pa samo takvima je Kur'an milost. Kao što je Kur'an uputa takvima, takvima je isto milost Allah subhanahu wa taala smilovaće se takvim svojim robovima zbog njihovog odnosa spram Kur'ana, spram njegove knjige, spram njegove riječi. Kur'ani kerima za sigurno Kur'an je najveće dunjaluko dobro i najveće ahiretsko dobro nema nama muslimanima većeg dobra i veće je blagodati od objave Kur'ana doista draga braćo i cjene sestre otvorimo mushaf Ako ne znamo čitati na arapskom i ne znamo arapski jezik, ne znamo šta nam Allah subhanahu tjela poručuje na arapskom jeziku, čitajmo prijevod, pa ćemo vidjeti da je doista u Kur'an i Kerimu pojaštjeno svako dobro. Zato je Kur'an najveće dunjalučko dobro za nas i najveće ahiretsko dobro. Zasigurno sutra neće biti veće blagodati za nas od Kur'an i Kerima ukoliko budemo postupali po njemu. U Kur'anu je sve pojašnjeno i budemo li postupali na njemu, sutraćemo bereket tog našeg grada po Kur'anu vidjeti. Allah subhanahu wa ta'ala u svome Kur'anu zbog toga je objavio Kur'an da nam pojasni pravi put koji vodi do njega, da nam pojasni kako da se spasimo zla i dunjalučkog i sutra najvećeg ahiretskog zla, džahennama. Zato onaj koji bude radio po Kur'anu, Kur'an će za njega biti milost. Smilovat mu se Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji bude radio po Kur'an Kerimu. Kur'an i Kerim je svjetlo, Allah subhanahu wa ta'ala njime svoje robove izvodi, izvodi iz tmina, nevjerstva, mnogo boštva, lice mjerstva, velikih grijeha i svaki drugih grijeha izvodi u iman, u istinsko obožavanje samo Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, izvodi ih u istinsku vjeru Allaha subhanahu wa taala ubjedjenje čvrst na Allaha subhanahu wa taala daleko od svakog pretvaranja pribjegavanja Allahu subhanahu wa taala sa taubom sa pokajanjem sa istinskim povratkom Allahu subhanahu wa taala sve se to nalazi u Kur'ani Kur'ani Kerimu zasigurno Allahu subhanahu wa taala knjiga koji ne bi volio koji ne bi slijedio ko ne bi živio s njom zasigurno Allahu subhanahu wa taala knjiga je lijek za sve naše bolesti za sve naše i duševne, psihičke i tjelesne bolesti, za sve naše probleme u koje svakodnevno zapadamo. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an Kerimu objavio je lijek za ljudsko nevjerstvo, lijek za ljudsko mnogoboštvo, lijek za ljudske grijehe, grijehe koje čine danunično. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an Kerimu je spomenuo načine kako se svega toga kloniti, kako se od svega toga okrenuti. Zamijeniti svoj život boljim, okrenuti novu stranicu, pribjegavati Allahu subhanahu wa ta'ala kako se kloniti mnogo boštva, kako se ostaviti nevjerstva, kako se ostaviti svih vrsta grijeha. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje svoju knjigu kao potpuno, potpuno dobro i onu koja vodi također do potpunog dobra. Sama ona, Allahova knjiga, Kur'an i Kerim je potpuno dobro i vodi do svakog potpunog dobra na dunjalku i ahirtu. Zato onaj koji se bude pridržavao Kur'an i Kerima, od njega će drugi doživljavati samo dobro. Takav će biti, uz Allahovu dozvolu, maksimalno koristan član društva, zajednice u kojima u kojima živi. Zato, nastojimo što je god moguće više da se upoznamo sa Allahom subhanahu wa ta'la knjigom, da se družimo s njom. Doista sve što je u Kur'an i Kerimu spomenuto jasno i precizno je spomenuto. U Kur'an i Kerimu nema kontradiktornosti. Da je ova knjiga, Kur'an i Kerim od nekoga drugog, a ne od Allaha subhanahu wa ta'la, ta našli bismo u njoj kontradiktornosti. Međutim, u njoj nema, ama baš nimalo sumnje, niti bilo kakvih kontradiktornosti. Ova knjiga, Kur'an i Kerim, zar da se ne ponosimo njom, zar da je ne volimo, zar da maksimalno svoje vrijeme ne iskoristavamo, ne popunjavamo njom, učeći je, proučavajući, izučavajući je, radeći, živeći po njoj, kada je ona iznad svake druge knjige, iznad svake druge, čak i objavljene knjige od Allaha subhanahu ta'ala. Ova knjiga, Kur'an i Kerim, posebna je muđiza, Posebno, nadnaravno, nedostižno djelo jeste i prethodne knjige, Teurat, Zebur, Inđil i druge knjige, o kojima nas nije obavijestio Allah subhanahu wa ta'ala, bile su muadžize, obavještavajući onome što će se desiti u budućnosti, obavještavajući onome što se zove gaibom, što nije, dakle, moguće vidjeti svojim očima i slično, ali toliko sam način izražavanja u prethodnim knjigama nije bio kako je u Korani Kerimu. Allah subhanahu wa ta'ala poziva ljude, dođite s nečim sličnim, pa makar sa jednom kuranskom surom, nisu u stanju, nisu u stanju. Zbog toga je dakle ova knjiga posebna mođiza, jeste i ona obavještava u budućnosti, što će se desiti na Dunjavku, što će se desiti na Hiretu, posebno, ali niko nije u stanju čak ni jedan kuranski ajet da napiše, ni jedan jeli, ajet da sačini sličan kuranskom, kuranskom ajetu. Zato, dakle, trebalo bi nam biti ponosa, trebalo bi nam biti časti što uživamo među sobom ovakvu knjigu. I trebali bismo nastojati što je god moguće više da se upoznamo s njom, da se upoznamo sa kuranskim ajetima. Koji je to najuzešeniji kuranski ajet, najuzešenija kuranska sura, koliko određene sure, jeli vrijedne su kod Allaha subhanahu wa ta'ala za učenje, za rad šta nam je to sve Allah subhanahu wa ta'ala naredio, koliko ima naredbi u Kur'anu koliko ima zabrana koji je to ajet koji najviše ulijeva nade u srca vjernika jeli i slični slični jeli ajeti, treba mu se što je god moguće više da svoju knjigu Kur'ani Kerim, ovu posebno uzvišenu knjigu u kojoj je svako dobro za nas najbolje poznajemo svakako da nastojimo je zapamtiti Što je god moguće više, ako ne možemo u cijelosti, onda što je god moguće više da zapamtimo. Jer je to nama najkoristnija knjiga. Trebamo je najviše voljeti, treba najviše da je bude pri nama. Da živimo s njom u svakom trenutku, kada, kada je budemo pamtili, kada budemo znali šta nam Allah subhanahu wa ta'ala poručuje u njoni. Pogledajte, kaže Abdullah ibn Masauda, radijallahu talan, spominje određene kuranske sure i kuranske ajete koje su, koji su vrijedni cijelih prethodnih objavljenih knjiga. Pa kaže, na primjer, kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'alan kako je sedam dugih kur'anskih sura je ravno tevratu. Cijeli tevrat, cijeli tevrat, njemu je ravno samo sedam dugih kur'anskih sura. Jel, zatim, ovi, ovi sedam ajeta koji se ponavljaju, Ravni su buru i slično, kao kaže Abdullah Ibn Masluda radijel Allahu U Kur'anu ima ono što je obljavljeno, što nije obljavljeno ni jednim drugim knjigama, prethodnim knjigama. I ova knjiga Kur'an i Kerim, budući da je najveće dobro za nas, dunjalko i ahiretsko, da će nam koristi na dunjalku posljednom sutra na ahiretu, Allah je učinio da bude sačuvana i da će ostati sačuvana do sudnjeg dana, zato što je u njoj sigurno korist za nas. Pa Zašto da se ne upoznamo s njom, što je god moguće više? Zašto da ne živimo s njom? U njoj je pojašnjenje zasigurno za, za sve naše probleme. Nastojmo što je god moguće više da se upoznamo sa Allahom knjigom. Ako ne možemo ni na koji drugi način, onda nastojmo koliko smo mogućnosti da se držimo ovih termina, ovih emisija uz Allahovu dozvolu. O njima ćemo govoriti detaljno, o Allahove knjizi, o njenim osobenostima, njihovim odlikama, njihovim posebnostima, a također i Allahovim riječima, o njihovom značenju. Allah, subhanahu wa ta'ala, molim da nas učini od onih koji će ljubomorno čuvati njegovu knjigu, Kur'an i Kerim, i u svojim prsima, i u svojim dijelima, i na svojim jezicima. Molim ga, subhanahu wa ta'ala, da nas učini od onih kojima će ova knjiga, Kur'an i Kerim, biti upustvo, svjetlo, إنا تو نالكو إنا خيرته نقول سبحان الله وتعالى اغفر لي و لكم و لوالدي و ووالدي و وجميع الموحدين المسلمين و المسلمات والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> القرآن قد فص كران